أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد ولا آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشار الأمور wa kullu muhadathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar thumma amma ba'du falandarietona absolute i takojme vetem Allahu jalla jalaluhu porsendetet Allahu subhanahu wa ta'ala mushira dhe bekimet e tij qofshim mbi më të mirën dhe zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shoktet i besnik, me faminë e tij të ndarshme dhe me gjithë ata tësë të ndjekur rrugën e tij të mirë deri në ditën edukimit. Vazdojmë me lejen e Allahu xhallahu xhalaluhu në vargun e lejaratave mbi mësimin e aqidës dhe besimit të besimtarit. Allahu subhanahu wa taala na ka ngarkuar si rob të tij me disa prej besimeve, një grumbull të besimeve, të cilat Allahu xhallahu ala ikerkon prej neve si çënja jon rob dhe si çënja e ti Zot. Andaj robi është i obliguar të nda prej kohës së tij na për me mësue obligimin e Zotin ndajtina dhe qka Allah u të barek e wa taala ka kërkue për e ti. Hoxha në vëllimin e par, kjo do me thonë është filimi i vëllimit të dit nga kjo liber me ari Gjul Kabul, fi shërhë sullemul usol, në të hafidh i bën Ahmed el-Hakemi, të hoxhësë njohër kemi folë për historinë e tina. Kjo do me thonë është filimi i vëllimit të ditë. Në vëllimin e parë falem për çënjen e Allahu xalna xalalu tbaraka w taqaddas çënja më e lartë absolute subhanahu wa taala për cilësit atributat dhe me çka cilësohet Allahu xalna xalwala dhe rezumeja e asaj të cilën e folëm në uh, vëllimin e parë ishte se çënja e Allahu xalwala ila dietarë kanë përdorur termin e 10 e 10 That, kjo qenje Allahu Gjellewala nuk i njësën asë një qenjës, duke u bazu në fjallën Allahu Gjellewala, lejse ke mithlihi, nuk është si ajë shej, asë një sendë, gjë sendë që ka egziston, nuk është si kur Allahu, subhanahu wa ta'ala, bazuar në këtë ajetë, gjdo të cilësi që ka ka arë në Kur'anë, dhe qdo si si që ka ardhë në sunetin e pengamerit a lehi salatu e salam, e cila i përkacohet Zotit, Allahu Subhanehu wa Teala, neve e pohojnë ashtu si që ka ardhë në realitetin e saj, në hakikën e saj, dhe themi se aj, aj sifat nuk i njësën asni sifatit tjetër. Dhe sikur që i shka thonë shejkhull Islam ibn Utejmije, se kur në thotë dikush neve kejfe, jeku në nuzullur rabd të barek e ota që shbohët zbritja Allahu të barek e ota ne vejthojnë ati siflëna dhe të Allahi të barek e ota ne e cilëso qenjën e Zotit nëse qenjën e Zotit vetë nuk ka mundësi mu përceptu prej përceptimeve të ngushtat të mengjës nuk ka mundësi as mu përceptu e vetë si fati Allahu të subhanahu për shemull fuqia Allahot, dija Allahot, jeta Allahot Dora Allahot, fityra Allahot, sytë e Zotit, e shumë e shumë për e cilësive, mëshira e ti, dëshira e ti absolute, e cila nuk një kufi, të gjitha për e sifateve, të shumëta, të Allahu gjellohala, nuk ka mundësi mendja jo në vogël mi perceptue, sepse këto janë prej, se ndëve të sëtë nuk kapën me mendje, e ledhina ju minu në bil gajb, atësët e besojnë të pëshehtën, o ju këjmu në salat, ndalën të kufi t vetëm i besojnë që shkanar prej Allah subhanahu wa ta'ala dhe e falin namazin sepse adhurimi është obligimi robit dhe nuk është obligima i me ujit në realitetet e Zotit subhanahu wa ta'ala Andaj, dy të uhidet e parat e sët Hoxha i përshini në monirën më, më të bukër që ka më në cimë përshini ma jetë dhe adithë dhe fjalë të sahabeve të për nga meri sallallahu aleyhu sallem që besimtarit duhet më kanë shumë iflakur që ta këtë besimin e sahabeve Sahabot janë njerëz më të mirë që kanë ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës. Nuk ka mundësi më pas njerëz më të mirë se ata të cilët Allahu xhalla wala preshet ka thie veqatan radhiyallahu anhum wa raduan. Allahu, Zoti, krijuesi, është i kënaqur me ata. E njeriu nuk arrin që Zoti të kënaqet me ta vetëm se pasi e ka pastruar dhe kristalizue besimin në formën më të lartë. Andaj neve duhet me qenë të nxitë të zellshëm me kërku besimin e sahabeve, jo besimin atë asaj çka qërkullon në bashkohorën për edhe në historikun e, e lasht për e defekteve të shumëta. Neve në intereson ajo burimoria me të sënë ka orë për nga meri sallallahu aleyhu sallem dhe falenderimet i takojnë Allahu u gjellu ali cili i ka ruj tekstet në mënyrën mëtë përpikshme. As zanorët nuk mund ngojnë të Kur'ani, as zanorët nuk mund ngojnë të hadithi për nga meri sallallahu aleyhu sallem. Dito hitet e para ishin pohimi qenjës Allahu u gjellu ala dhe këta nuk polimizon kërkush, që ka thonë shekër islamin të imje, se ajo e cila qëvët ilhad, ateizm që ka naje përkthejna, ajo nuk eksiston në realitet, nuk eksiston, ka du të me posë si bazament në kokë që me mujtë me ndërtu këta shtu meselët tjera, prej uluhijes dhe obudijes të Allahu gjellë, gjellë wala. Ateizmi si një realitet nuk eksiston, që do me thonë nuk eksiston bësi përfaqit e tokës. Këta moj e men shumë të duhet, Ateizmi, që dikush thotë nuk e besoj çehjen e Zotit, kjo nuk ekziston në realitet, po ekziston në imagjinatën e njerëzit. Ai mendon ose pohon se nuk e besoi Zotin, ndërsa në brendinë e tij ai e pohon çehjen kriuse. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë Allahu te barekatu wa ta'ala وجحدوا بها واستيقانتها انفسهم ظلما واولوا. Ata prej për iporjasht, shikoni Për të bëdham, prej përjasht, në iluzjonin e tëre, thoin që i mohojnë Allahun dhe ajetet e tina. Vështë të i kanet ha, enfusuhum. Në brendin e tëre, e besojnë, Zotin. Subhanahu wa ta'ala. Kjo e vërteton së ateizmi nuk egziston. Ateizmi nuk egziston. Pra qenja Allahu gjellual është të pajtu me mes gjithë kryesave. E dita, tilsit dhe emrat e kësaj qenje. Subhanahu wa ta'ala. Subhana huwa taala. Kjo çënje që nuk po nuk mohohet për jashtë, ka sifate dhe ka cilësi. I kemi përmend shumë prej cilësive dhe kemi thënë se Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyyah ka thënë wa madaru al-asma'i wa al-sifat ala arba'ati asma' dhe kret bosht i kret emra dhe cilësive të Allahut xhallaluhu sillen mbi katër emra. Mbi katër emra. Dhe ajo është al-awwalu wa al-akhiru wa al-zahiru wa al-batin. I pari, pa fillim, i fundi pa mbarim. Pastaj i dukshmi, me të gjitha dukshëmërit më të mdoja, o elbatin edhe aj mes të cilit nuk ka pengesa kur gjohë. Qështë ka thonë Shekhe Lëslami Mëkajim e Lëgjauzije, elbatin e ka spiku për nga mërë, a.s.a.s.a. o entë elbatinu lejse du në këshej, mes teja o Zotë dhe diskajt nuk eksiston pengesa. Këto janë këtër emrat, mbi të cilat kuptohen të gjitha emrat tjerë. Pse e ka përmejt dhe vën kajimi se emri el-ewel është bazament të emrave tjerë? Se ti nuk mund është me kuptu pa filim shmëri në Allahot. Ti, me ndja jonë, nëse na diskotojna dhe polimizojna, na të ditë ta njëtë nësa e kena na, qësh me kuptu se ditë shka është e pa filimt. E pa filimt, nuk ka filim, s'ka mundë si mu kuptu. Kështu i ndërton të gjitha sifatet Allah subhanahu wa ta'ra dhe qdo sen qka vjen në Kur'an thu i takon zotit që që që të takon ati pa fillim shmëria e nëse dikush të të që qdo kët pa fillim shmëria neve i themi, ka thani bënkajim e lëgjauzije, ti ki fillim së mund është me kuptu pa fillim shmërin se ti ki fillim hel e te alel insani, hinu minet dehri lemje kunshej e mëdhkora aja kujton njeri u një kohë kur s'ka qenj as n Allah e ka kryu pasaj njeri unë, subhanahu wa ta'ala. Që që që që një Allahut është e pëhu me të këtë gjithë, emra dhe të cita Allah u gjellu ala, Shum njerëz janë ngatruar këto mesare dhe kanë rënë koklavitë të mdhëjoja, humnera të mdhëjoja dhe nuk i kanë kuptuar realitetet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe emrat e cilësit e Allahut xhellal, xhellwala, derisa ne ve themi rezumein që ka aprovuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Tadmuriyyah, al-Tadmuriyyah është jo nga prej rezumeve të librave të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kush dëshiron mund të mikutë asaj librave, aty ka thënë se çdo sifat mëmen këta, çdo sifat i Zotit, çdo cilësi e Zotit Na e pohojna që ashtu qishka ardhë, pa kur farë të uili dhe interpretimin nga ona e kësaj logikës dhe botkuptimive tona të ngushta, dhe themi se kjo cilësi është e qenjës së Zotit e cila së perceptohet. Ajo egziston, është pafilim, si fatet të thian pafilim, po mendja jo në doptë, Allah u gjellohal nuk në ka dhanë mundësi me, me i pak të sende. Andaj! Rrezimeja e asaj çka folëm në librin e kaluar është që njeriu të besojë sifatet e Allahu Xhallahu Ala, çish kanë ardhur nga Allahu Subhanehu ve Teala. Pastaj do të thoja në vazhdim në librin e dytë. Hadha wa thani naui at-tauhid ifradu rabbil arshi an nadidi. Pastaj kjo, pra kjo çka kaloj deri tash, folëm për emra dhe cilësi të Allahu Xhallahu Ala, gjithçka çka i ka dhënë Allahu Xhallahu Ala në krijimin e tinë. Wa thani naui at-tauhidi. Tash flasim për llojin e dyt të tauhidit, nga dy llojet. Dhe e përmendëm se Hafidhi e ka mendimin se tauhidi ndahet në dy lloje. Me disa dietarë të tjerë kanë shkuar në tre lloje, e kjo është problem edhe ndarje teorike nuk prish punën asgjë. Hoxha ka mendimin se tauhidi ka dy lloje vetëm, s'ka të tretën. I pari i tauhid është emra dhe cilësitë e Allahut, edhe i dyti është adhurimi i Zotit, adhurimi Allahu xhallal. Disa të tjerë kanë thonë kështu. E para është tauhid ar-rububia. Të uhidi njësimi se Allah është një i cili meriton uh, kryimin dhe ka mundësime kryua. E dyta është emra dhe citsita Allah dhe e treta adhurimi. Jo e shifë njësë është mesele të urike nuk prishpun as njësën. Pas e ka thonë, në uejit të uhidi, loj ditë është i fëradu robbil arshi annedidi. Ta veqosh zotin e arshit dhe ta njësosh dhe ta pastrosh nga gjdo shok. Dhe kjo është palca a i ka thelbi i gjithë thirjeve të dërguar dhe të Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala. Kur'ani, min awëlihi ila akhirihi, nga filimi, dheri në mbarim, kështu ka thonë Shekhu L'Islam i bënë kajim e lëgjauzije, ka thonë prej në fillim, dherë në mbarim, të silët rrëth të uhidit, të silët rrëth të uhidit, dhe është argumentu ma ata se Allahu nuk bje ndonja jet, vetëm se përfundon me ndonja prej emrave të ti, që do me thonë se, Edhe nëse ka ndonjë urdhër i cili ka ndoshta lidhje me familiar me familjarën, me marrëdhëniet burr-gruaje, s'ka problem. Allahu e përfundon me emra dhe ficit e tij. Që donë më na mësua Allahu xhallahu ala se të gjitha dispozitat duhet mundërtu Allahu, të mundërtuam me njësimin Allahu xhallahu ala, që njeriu ta kuptojë se Allahu është 1 dhe ai jap urdhrat as kusht tjetër. Subhanahu wa ta'ala. Andaj sot ifradu rabbi al arsh an nadidi ta veçosh zotin nga çdo shok ta veçosh zotin nga çdo shok enta budallaha ilahan wahidan kjo si definicion pasajoj dhe i sjell ajete te hadith nga pejgamber kjo es hirje tash sikur se ne tauhidin e par pa te hirje e hyra pak zgjat disa premisa te vogla disa rregulla para thonje te vogla per me hyne ne ne thelb çe me kuptues sa mir andaj thot enta budallah me bëni sim Allahun është me adhurove të Allahut ilahen wahida një ilah dhe vetë na duhet me fol për fjalën ilah kemi fol do të flasni prapë fjala çka do të thonë ilah sepse i gjithë adhurimi Allahu xhellahu ala është ndërthurur me mbi la ilaha illa allah nuk ka ilah përveç ilahti të Allahut që do të thonë nuk meriton të të quhet ilah përveç Allahu subhanahu wa taala dhe fjala ilah ka 7 Do me tha një në gjuhën arabe Wahiden, një Muëtër i thëmbi haki hilajahiden Ta pranësh Hakin të drejtën e Zotit Dhe mos ta mohësh Kjo shumë në nëndësi Ta dish Dërsa siko më nëndësi njeriu me pohu diqka për e diqka Shikur, a i shqibje kjo Pohot diqka E kur thuë ti qkat pohoj Thu pohoje Kjo është më së pari e pakuptueshme, mustahil në gjuhën e Kur'anit, është e pamundur. Andaj, çish ka mundësinë ta adhurojnë Azotin nëse nuk e njohme? Çish ka mundësinë ta dorënojnë Azotin, Allahun subhanahu wa taala, nëse nuk e njohmi kush është ai? Çfarë çeni e ka? Çfarë madhrie e ka? Far larësie e ka? Far madhështie e ka? Çfarë sifate ka? Subhana hu ve taala. Çka ka premtuar dhe çka ka kërcënuar? Për çka na kanë zer në këtë ekzistencë? Për çka vlen ana? Çfarë vlera kanë ata Allahu dhe Jellaluhu? Çfarë vlera kanë Allahu kundrejt neve? Dhe çfarë vlera kanë robërit kundrejt neve? Dhe çfarë vlera kanë të dërguarit këtë këto pa i ditë, çish e hap, hap mi Hak in Allahu Jellal wala and Allahu tebaraka وتعالى e ka shëruar kët problem duke thënë fa'lam ennehu la ilaha illa Allah dija prandërtoje la ilaha illa Allah midija se nuk ka mundësi me të ndërtuar diçka pa e'lam pa dije s'ka mundësi të ndërtoje asnjë ndërtim pa themel pa themel të shndosh anda njeriu duhet me dhon maksimumin e frymërave të tij që ta nxoje hakun e Allahut ndaj tij hakun e Allahut ndaj ti. Andaj Sheikhul Islami Muqayyim al-Jauziyja ka fornë një libër të timë deri ju salikin për pendimin e njerëzve që zbonin gjuna. Për pendimin e njerëzve që zbonin gjuna. Do të thash pak abstrakte me kuptue, por shumë e rëndësishme dhe këtu i kashti në këtë kaftin pejgamberta Allahut. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bë Allahun istighfar, ka kërku falje për ti 100 herë në ditë. Dhe nëse paraqashtoj pyetja për çka ka kërku falje A shkabohë gjënohë, alejë salatu e selam, ka thonë, këtë kërkim të faljesht, ne e spiegonë doaja e ti, të se ne ka qujtë, sejjidul istikfarë, zotriju i kërkimit faljesht, zotrija i istikfarit. Që ka thonë në këtë doa? Ka thonë, e bu u leke, bi nirmët i ke alejje, unë o zotë, e pranoj, kjo doa, shkabohë gjënohë, i bënkajim, folë gjën e gatë është diçka e mahniqme dhe shumë e bukur me ledzu njëriju me deri gjusë sel i kinë dhe të shofe qka do me thonë njëriju edhe mësë me bo gjunahe më konë gjunachar a shumë interesant pengameris banë gjunahe dhe e ka qëjtë para Allah o të vetën gjunachar ku është theilbi që i shka thot thot nëse idullis të këfar ka, ka ard o zot, i ka thonë, o zot e pranoj mirësin tanden dajmeje e bu u leke dhe e pranoj gjunahin tem dajteje E bu u le kebi ithmi, une e pranoj gjunahin tem dajteje. Thot i bënkajimi, Allahu e kam su e pengamerin e ti, që ti sa do të që ti ngritë të shadhurimet lartë, sa do të që ti e pengamer, sa do të që ti të bashkë prej veprave të mira, të kon, më më thon, të kon, ti e takon me më thonë, mirësia takon ti gjunahin muhe. Edhe pësë zbaj gjuna. Pse, vetë që i e robë, i e gjunacharë vetë që je robë ndaj Allahu Gjellu Ala dhe vetëm që je robë s'ki mundë si mi adhan hakun Allahot së shë majhman së ati mi adhan hakun a thu val i shikojna se ndët për këti prizmit apo val ndo njëherë njëri ju përse si bandi sa mëkate të klasike e mëndon se kanë grit të Allahu Gjellu Ala për nga meri a.s.s.s. njohë si majhman dhe Allahu Gjellu Ala a cili, can, i cili ju kanë a i kam prej adhurimit që që ajthët Allahu Gjellu Ala onë jam gjënaqar Pa bo gjënave, subhano, subhano Allah, qëfar tërbije? Andënë nëjë disa prej haditheve të dopta, ka ardhë, se për nga meri a.s. ka than, Rabbeni Allah, vë ahsënë tërbije ti, muem ka eduku Zoti Allahu dhe e ka përsos tërbije në teme. Ka than, djetart, hadithi nëse ne dështi dobet, mirë po dëmë e thanjën e ka të saktë, pëse, se përse më sam, ka qenë jetim, kushe ka eduku në këtë edukatë? Allahu, subhanahu wa ta'ala Anda njeri ju duhet me pranue robrinë ti nda i Zotit robrinë ti dhe varforinë ti nda Allahu, subhanahu wa ta'ala sa ajtë sa do që të bramë prej veprave të mdoja sa do që jepë Allahut për para adhurime ajtë da Allahu të gjënaqor ajtë da Allahu, subhanahu wa ta'ala s'kondë një minne belillahu jamunnu alejkum en hedakum lill iman kur bedevit i ka thonë për nga merit alejt salat të sramë ja u banën musliman kanor ka norë bedevit i ka thonë jamunnu a lejke në eslemu. A ta të thojnë që e be u banë në musliman. Sikur janë të ibo mirë të iqka pëngamerit që këta u banë në musliman. Allahu gjellore ka thonë qka? Jo, Allahu atë ibo mirë uve. Subhanallah. Njeri u i largonë me islam fëtirën të i pregjenejmit, shkonë i thotë pëngamerit që u banë në musliman. Sikur disa njerës se të kanë këtë smuja. Ja u zhova. U zhova për vetin tanë. Dëse njeri u zhova të ka për vet se nëma ydh lëha ajdë veton vetëm për vetën e tij nda ka thonë mu'terifen bi hakih la jahidan ta pohosh haqun të drejtën e allahut e sa që e madh është e drejta allahut subhanahu wa taala njeriu nëse e mban çka thonë disa presalefit nëse e mban fytyrën e tij në sejdë sado që të jetë jeta e tij s'ka mundësi me paguaj vetëm një anën prej syve të tij që ka dhënë allahut xhallahu ala nëse njeriu e mban kokën e tij në sejdë dhe Nisa prej se levit kanë thanë edhe nëse e fut Sy të ti në goshta Në baskia I vendosë baskiat dhe i vendosë sy të ty ati Dhe nuk e qonë kur kokën Para Allah u gjellë Allah Kur si delhakit Allah Andaj për nga mire alai salat e salame Ka thanë hadithën e njërë në Bukhari dhe muslim Se as njani pra juve Nuk ju fut dhe pra juve në gjennet I ka thanë vela enë tëja Rasul Allah Nëse është ashtu as, as tije se dhe tije rob Ka thanë vela enë Illa ën jetë gëmëdheni Allahu bërrahmëtihi asë une e vërtet përmeç nëse më përfshin mëshira zotit subhanahu wa ta'ala ndër nërën duhet me luët Allahun tëbareke wa ta'ala që Allahu jalla olemëna përfshin me mëshirën e tina tët hoja në ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala ilahën halën min lafëdhël jalala wahiden la shalika lahu fi ilahijetihi kama la shalika lahu fi rububijetihi wa esmaihi wa sifatihi fa inna tëvhjid al-ithbati huë aqdham hujjëtan ala tëvhjid talabi wal qazd sa të uja ta adhërash Allahum subhanahu wa ta'ala doma than që të pohosh së hyni dhe adhërim ekskluziv është vetëm për Zotin subhanahu wa ta'ala sikur që ajnë nukka shok nërëbubiyënëti në arshënë Allahum që nërën vetëm Allahum A qëndrojnë di zota, le uke në fihi me alihëten, illa Allah le fese dhe te, si kur të kish posë zota tjerë me Allahum, i shkatru universi. Nuk ka mundësit di zota me menagju e këtë univers, vetëm nja. Si kur që atje lartë nuk është vetëm nja, kështu edhe në tokë du të me qenë vetëm nja. Vahual, vahual, ilahum, Fisema wa fil ardhi ilah Ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala Apo që shka thënë Allahu u gjelluarën se nuk e gaboj Ajetin Ajo është zotë në të qia dhe ajo është zotë në tokë Shekhu lë islami më të imi e thotë Shikone që ka thënë nuk ka thënë Rabbun fisema Wa Rabbun fisema Po ka thënë ilahun fisema Edhe ilahun fisema Se përse në tokë nuk është Allahu Po është adhurimi ti Ajo është ilah në tokë A Rabb është në uallahu ta'ala rrobosh në qiell andaj do të hoja sigurt që allah u xhallahu ala është i veçuar në emra dhe cicit e tij dhe rububian e tij të çhenorit zot ashtu duhet me çhen allah te bareke u taala i veçuar me njësimin e rrobve në adhurim pasaj thot tauhidi allahut rububijati os pri argumenteve më të mëdha që allah u xhallahu ala duhet me veçuar në adhurim Se nëse Allahu xhallal është i vetmi i cili na ka krijuar, si ka mundsi ma dhuro dikur çetar përveshtinë subhanahu ve taala? E la lehul khalq wal amr. Anu kitakan Allahu krijimin dhe gjykimin. Thot Hafidh, Ebu Ismail Ibn Kathir, rahimehu Allahu taala, Ibn Kathir të thejthej në Ibn Kathirin. Ka thënë, shikoni Allahu që ka përbashkuar krijimin me gjykimin. Ço do të thon? Thot i më këthiri, pasi Allah t'i tarkon t'kryimi, se mos t'i takon gjikimi, nësa aj prej asgjës e nëzirë kriesën, si ka mundësi t'ashtë një kriesë tjetër të të me në gjuhë me, me, me këtë kriesën tjetër, të të nuk ka mundësi. Aje cilë e ka kryu e së pari herë, aj me, me rriton me, me, me gjikue, me në gjuhë me, me kriesën e tina. Andaj dhe t'hojgja se të uhidi i rrububies është argument që njeri ju duhet me adhru Allahun të barike dhe hoja këtu e ka të pru një shpreje javlen ju me njoftë kë shpreje a i cilit don me i ledzush libra të shejkhul islami duhet me ditë që do shpreje pa tjetër, se për dryshe jetë të khabbat koklavitet dhe nga të rohë dhe smarë bashkur gjo thot hoja, alat të uhidi të talebi vel qazd të uhidin rrububie e tërheq me vetit të uhidin e qazdit edhe të talebit Qëka do me thonë? Njësimin e kërkesës dhe qëllimit. Do me thonë, të uhidi në adhurimit, e ka qujtë që e khulisëm i më tejmije, të, të uhidi i kërkesës dhe synimit. Që do me thonë, se synimi i robit dhëtë me shenë Allahu. Qëka jeton ti, qëka frimon, jetë a jote komplet, mukanë vetëm Allahu gjëllu ala sinim. Pas gjdo veprës dhe lëvizit qëka e banë, me qenë pasaj Allahu gjellu ala hua l-ewalu u al-akhir më kanë fillimi për Allahun innëmë l-a'malu bin nijatë me fillu e vebra për Allahun dhe më kanë l-akhir për Allahun mësë këtyre diane mësë me pash kur farë defekti nëse këto kushtë nuk pletsohën vebra nuk pranohat kjo është ajo që ka kërkën Allahu të barë kjo e tala për neve do me thonë me vebra tona me kërku Allahun Dhe përfundimi i veprat tona meqen qasdi meqsudi Allahu te bareke ve teala nuk eshte leht nuk eshte lecet në teori eshte leht mirë me po meqen Allahu pas çdo vepre tona eshte shumë e rond meqen Allahu mos namazit tan eshte shumë e rond mos ti selam mos me ndje se i dhave Allahu diçka eshte shumë Shtu ka dhoni më kajim e rond çtu ka thoni me qaim el jozia mos me ndje imtinan ndaj Allahut imtinan do me thon ti mja përmendin Allahut o zot si çka bonda për ti Kështu nuk, nuk trajtojtë, Allahum. O shumë më rancina me ditë si me trajtojtë, Allahum. Kushtë është Allahum, kushtë nëna? Që fa raporti me ndërtu me Allahum? A mos se shikojnë Allahum në gjellë vë ala si kur biznis mes neve dhe tina? Jo. Huë lë ewell, huë lë akhir. Vevrat filojnë për Allahum dhe përfundojnë për Allahum të bareke. Va ta ala. Andaj dhëtë hoxha. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع الا وجوب افراده تعالى بالالهيه لتلازم التوحيدين ف الله ل librn e ti me tohidin rububia dhe memer dhe cecit e ti os argumentu por me kërkuar për rovet se ta adhurohat si Allah te bareke we taala thot ya ayuha nas o'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum të të kun, oju njërëz, adorone vetëm Zotin e juve, i cili ju ka kriju juve. Pse e përmeni cili ju ka kriju juve? Sepse ajë që ka të ka kriju, meriton të adorohet. Valë, a meriton Allahot ti kthehet kriimi ti që nësë kena qenë asë gjo një pik e vogël, e pa mendur, apo pika që ka hedhët për mu kriju njëriju është pa mend, është pa shie, është pa dëshira, është pa synime, është pas një send pikë e thjesht e e pavlefshme dhe nga kjo pikë e vogël Allahu shikoi sa njerëz i ka nxjerrë me lloj-lloj dëshirash, me lloj-lloj perceptimesh, me lloj-lloj mendjesh, me lloj-lloj sinimesh, me shumë nxjira, çollimesh. Allahu e ka bërë këtë. Etash ai cinë e ka bërë për kësaj pike këta. A meriton çana të shkojnë atë një njerëz i cili është i krijuar poën nga njëta pikë dhe ti thojna, "Ma menaxho jetën time." Jo. Ande ka than Allahu xallahu ja, ya ayuha an-nas, o njerëz U Budu rabbekum Zotin e juve adhërëne Pse allëdhi khalëkëkum Pse sa ju ka kriju juve Wallëdhina min qablikum Dhe të gjithë para juve Lëallëkum të të kun Ndo shta kini më mbrojt Për i dënimit Allahu gjellë u ala Për i dënimit Allahu gjellë u ala Pasaj Allahu të bareke vë tala ta vajtëdan Allëdhi gjallë lëkumul arda Firashen Ajë cilë u ka bo juve Tokën djep Për me hec dhe shtres e rafsht Për me hec Allahu i nëmron të mirat, Çmëna tërheq vëmendjen oj o njerz. Të gjitha të mirat që i gëzon janë prej Meje. O inta udduni amata Allah ila tuhsuha. Ne sin umeroni temira ta Allahu nuk keni mundësi mi nxjerr në fund. Dall njeriu mund dal në shtëpinë të të e tij dhe mi numërohet të mirat e Allahu xhalla wala. Sa të shumta janë. Subhana hu wa taala. Dhe Allahu xhallal që ka përmendë ibn Qayimi në të mirat që nai ka dhon neve kur jonuk përfiton. Kur jonuk përfiton. Vetëm është xhudi ti, bujarija ti, rahmaniya ti të qenërit i mëshirë shem Allahu gjelle gjelle wala kjo lëvizja e jone lirë nga ardh kjo frimarë e jone lirë nga ardh kjo, kjo mënire të mendumi të lirë e jona ka ardh kjo lëvizja gjuës e, e jona e lirë ka ardh kjo qarkullim i ushtimit i lirë kështu ka ardh kjo lëdhëshmëri e shijëve të ushtimive të ndryshme ka ardh kjo kënaci shpirtrore dhe fizike dhe mendore ka ardh Të Allahu subhanahu, la të hësoha, s'kini mundësi me i numruhe, valohi njëriju nuk i numruan, asë njëherë. Andaj, njëriju duhet me ditë realitetin e vetëvetës dhe, si që ka tha në një hadith, të nga mërë a.s.a. dhe pësë është i polimizum, saksia këti hadithit, me në arafë e nëfsehu, arafë e rabbehu, ku shë njëfë vetëvetën e ti, e njëfëzotin e ti jan të ndërlidur jona gjanë me teatrim s'ka mund të njëriu i cili nuk ka një vetvetën ta johë Allahu subhanahu wa taala andaj thot hoxha se Allahu jalla wala fi gherri mowdi'n në shumë vende në Kur'an është argumentuar me të qenurit Zot në qiell se është ai i cili meriton të adhurohet në tokë andaj thot hoxha se Allahu tebaraka wa taala është i vetmi i cili është meritor për të adhuruar subhanahu wa taala ka prua një غرملته آيات الله تبارك وتعالى التي تيتهم بها براي ترى قال الله جل وعلا قل اغير الله ابغي رببا وهو رب كل كل شيء ولا يكس ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون فتقول الله جل وعلا قل اغير الله ثوي اpos الله اpos الله Qikoni këtu këtë dhejnë e posë Allahut, hin loj loj adhurimësh. Loj loj adhurimësh. Njeri ju duke fillon nga epshi i tina. Adhuron e epshi në tina dhe e mbulon me fetarizm. Dhe e mbulon me ata me qeshtje fetare. Njeri ju adhuron vornë, e adhuron të vdekurin, adhuron kushtetutën, adhuron ligjin, e adhuron dhe adhuron muina me foljë pa fundë. Qka adhuron njeri ju? Allah e ka përfshime një fjalë. Kull e gajrë Allah. Thuaj a që ka përveç Allahot, gjithë që ka që ka adhuroj njerëzit, në e tojna përveç Allahot. Ebë ghi Rabben të kërkoj Zot, të të tërë përveç Allahot, të barë e kjo e tala, ta wa hua Rabbu kulli shej, e a i zot i gjësendit. Që ka thonë shejkullisëm dhe të imi e. Adhurimi, haq, është i lidhur me bakain e ma'budit. Sa që ndronë i adhuruari, qa që më ritanë të adhurojët. Por qemblë, nëse na E, e masmi dhe e peshojna, jetë gjatsien e ati qka adhërot përveç Allahu Gjellewala prej të nuhi dhe deri në kiamet. Kur Allahu Gjellewala a zgjason këtë kët univers, qka jetë? O jep kawe gjhurab bik dhul gjelali veli kram dhe mbetet vetëm Allahu Tebareke wa Teala. Andaj, nga ky prizëm e shikojna se ajë cili meriton të adhërot është vetëm ajë cili nuk a zgjësotë. Sa kush të tu të kanë eksistu para bashkohores tonë? Me mija dhe të cindra. Sa Fir'auni ka eksistu? Sa Kriëllëarti ka eksistu? Sa mendje madhe ka odhëheq këtë dunia? Të shumë të janë ata? Allahu Jelle, wale ka përmen? Vë hamanë, vë Fir'aune, vë qarune, vë la qatë gjëa hum Musa bil bejjënati fës të këbaru fë lërdi vë më kanu sëbëqin qaruni, hamani, Fir'auni ju ka ardë Musa me argumente të qarëta ama të janë bo Kriëllëarti Allahu gjellon e tokë Wa ma kënu sabiqin, aman nuk në kan ik neve Allahu të nuk ik as një sandë Që që që të adhuruarit e dikuit Nëse do në me dit është haq apo batil Mate, pëshojë Sa kam e qëndru kjo? Inneke mejiton, innehum la mejiton Thumma innekum, jo me lqiyamati inda rabbikum të khtasimon O, ti penga merë, ti je i vdhekur Që i thot ti je i vdhekur? nuk meriton ti atë ta adhurosh, at ti e pejgamber keni një mision. Disa vitesh e përfundon misionin dhe kthehet tek neve. O innhum lamaytun, vetë jeta ata kanë me vdek. Thuam innakum yawm alqiyamati inda rabbikum tahtasimun, dhe pastaj të të gjithë para Zotit Juve keni mu parlanë më vetin. Kush e ka pas tamam dhe kush nuk e ka pas tamam. Allahu na bof për atërat që zalat, Allahu Jellal walal na bof për atërat që ndjeqin pejgambert hap pas hapi derisa të takojnë Allah deri, Allahun subhanehu ve teala. Masaj Allahu jalla wala ka barmainsa çdo nefs është peng i veprës së tina dhe askush nuk porgjitet për gjënohin e tjetër. Ka than Allahu te bareke u taala At, ata amrulllahi fala tastaajiloo subhanahu wa taala amma yushrikun. Te Allahu jalla wala ka ard çështja e Allahut. Urdhri i Allahut. Kto është një latifa që ka përmeni përkajim e lgjauzive në eta emrullahi falatës të agjilu një latife, një dobi e fshatë një sekretë, shumë i fshatë e ka nëzirë përkajim e lgjauzive si është zakonit ti më nëzirë këto pëshetësi shikone, thotë Allahu të barëk e vëtara eta emrullahi qështja Allahu të ka ardhë qështja Allahu të ka ardhë urdi Allahu të i prerë është kry është kry falatës të agjilu më Fothi Ibn Qayyim el-Jauziyja Shikoni beqta njerëz që kanë shikue ajetet e Allahut xhallahu ala Më një studim të thellë, me një studim shumë djersitës, jo hajgar, jo sipërfaqsor, pa po thelbsor. Foth Allahu xhallahu po thotë ka ardhur dhia e Allahut, mos e përshpejtoni. Ibn Qayyim thotë, mos e ka ardhur, çish mund të më përshpejtu? A ka ardhur? Kur të vjen diçka, njeriu nuk kërkon me përshpejtuar. Kajimi, ka ardhë në dijen e Allahot, është kri, kja ameti ka mendohet në dijen e Allahot, po ju a ju njërës më se përshpejtoni, më shkërkoni ngutjen e ti. Shikone, se disa njërës kanë mendu se ka kontradikën e këtë ajet. Ka ardhë urdi Allahot, më se përshpejtoni, ajo që ka vjenë nuk përshpejtoni, po ajo është e dukshme. Jebë në kajimi, thot, ka ardhë në dijen e Allahot, shikone, në dijen e Allahot janë që ështën e përfundume, Valai, dhe Allah, gjithë këta njerë 7 miliard e 300 milion mbost statistikove të googles janë të përfundum në ilmin Allahot ku janë në gjenet apo gjenem këtë, unë e ti dhe të gjithë Allah unë rritë nga gjenemi mirë po, qëka duhet me bo u të mi posë frikë Allah u gjellë dhe me lutë Allah unë të barek që Allah u gjellë u Allah të na përqëndron e të na ban të vendosor në banort e gjenetit Sëpse të ilmi Allahu gjellora gjësën ka, ka përfundua Felatës të adjilu Janë kryqë është të mos i përshpejtoni Subhanahu wa ta'ala Amma ju shrikun I lartë është Allahu Nga joq ka njerëzit i bon shirk Pëse Allahu e qënë i lartë Ti këthejmi këtë ajet gjithashtu e ka një qasje të bukur Muhammed Qudbi Allah e më shiroft Thot Allahu gjelluarë në këtë ajet thot Subhanahu wa ta'ala amma ju shrikun Allahu është i lartë nga joq ka i bon shirk njerë qako lidhje, dija Allahut me të bomin shirk në rububi në ti dhe në uluhi në ti. Shikone, Allahu u gjelluala me dija në ti ka përshit gjithë shendë. Ata të cilët vendosin ligje pësë Allahu u gjelluala. Kuri vendosin ligjet, kër njeri u e vendos një ligjë në halad dhe një haram, në bastë të çkaj të vendosë ata? Në bastë të dhjesë të ti, normal. Në bastë të sudimeve të ti, normal. Mirë po, a e ka të përshime kërkesat e njeriu të gjitha a e dinë njeriu shak çka kërkon brenda jashtë mendja e shpirti i ti, tij fizika ti aqot të përfshime jo kush është ai i cili vetëm e dinë se çka i duhet njeriuve për të mirave të këtyjve për ligjeve e Allahut dhe Aramit vetëm Allahu xhellahu ala andaj këto kanë lidhje shumë të hatashme sepse ai i cili i din çështjet përpara dhe prej për mbrapa është Allahu Allahu e din përpara dhe për më brapa, andaj ja e vendos liçin, ai e vendos liçin. Andaj ti shef sa ata liçvanësit prej njerëzve gjithmonë përplasën me mos menaxhim të bukur dhe të mirë dhe të drejtë tek njerëzit. Pse s'ka mundsi? Sepse kur ti e cakton zullumçar njërin, e ki bën të drejtë tjetrin. Kur ti e caktoj këtë të drejt, i ki bën zullum atin. Vetëm Allahu është ai i cili ja jep hakin të gjithëve. Subhanahu Wa ta'ala andaytallahu jalla wa ala ata amrulllahi fala tastaejilu kashallahu jalla wa ala ashkuria anday meskorkoni per shqejtimin e ti thatallahu jalla wa ala do ke lid rububiyan ma uluhiyan wa iza massa al insana darr da'ana li janbi kur njeriu goditet nga fatketësia dhe nga vështirësia dhe nga ngarkesa da'ana na thirr neve na thirr neve kan allahun li janbi na thirr shum avur Adir Allahu te bareke ve teala. Gjithë kush kur, kur goditen me një fatkeçi që abstenon dhe frenon edhe mjekun dhe të gjithë njerëzit thojnë vet Zoti e ka në dorë. Vet Zoti e ka në dorë. Para asaj nuk thojnë vet Zoti. Thellallahu te bareke ve teala. Aw qa'idan aw qa'ima, duke qen ulur apo duke qen këm, vargu për ai vërsisive. Fa lamma kashafna anhu dhurra. E kur natja largojnë vështirsinë, natja largona. Allahu xhella ve ala. Marra ke enlem jede una ila dhurrim mësë. Shikon në shfar të vajtimi pa njëri ju Zotit. Kur na e largu na fatkecijen, a i kalon dhe uthton dhe jeton dhe frimon, si kur na kur far të lasht nuk e kena larguhe. Allahu ja largon fatkeçien, ja largon smundjen, ja largon të kçihat dhe ai vazhdimisht i ban shirka Allahu xhalla wala dhe shkon i lutta të tjera për veç Allahu xhalla wala dhe i bindë dikujt tjerë, i bindot dikujt tjerë për veç Allahu subhanahu wa taala. Këndaj këzyn ke li musrifin ma kanu ya'malun. Ja për Allahu tebaraka wa taala, kështuën zbukuruë atë që kanë teprunë tok, veprat të kshire të tjera. Kjo ajet thot hoxha është i lidhur rububia Allahut me uluhiën. Pse? sa njeri u kur bjenë në zarë i lutët ati cilë e rabë për një me zot e kur bjenë në rahati i këtheje natyre tjereve përveç Allahu te bareke wa dhe hoqja ka përmen një grumbull prej ajeteve të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka përmen në fund se Allahu gjellë u alën në livrën e tina e ka pëhue se të gjithë njerëzit e besojt rububien Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kam problem me adhurimin e ti thot Allahu gjellë u wa alë in se elte hum Men xhalaqas semawat wal ardha la yaqulun khalaqehunna al azizul alim Shikon e çfar përgjigje? Thet Allahu subhanahu wa taala. Nëse njerit pyet, kush i ka krijuar qiet dhe tokën? Kjo pyetje vlen për çdo njerëj me mendje të shëndosh i cili percepton çka i thuaj. Merret dhe thuaj, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën? Edhe nëse nuk gjejmë për përputhje me ajetat e Allahu xhallawala është diqka apsurde dhe e pamunshme, që të thot i bëndë e mija. Gjdo njeri vete, kush e ka kriju qenë, thot, Zotëi, të nga thojnë apo, ata të palës tjetër, Gospod, Allahu Subhanehu e Taala, Zotëi ka kriju e, lejekulenë, do të thotjnë, lejekulenë, në këtu në gjuhë në arabinë, në se e zëbërthejna, në aspektin gramatikor i bjenë, Wallahi, Kullen, kështu e i thëtë Allahu të barë Ata dhojnë, pasha Allahun Apo Allahu gja thëtë, pasha Allahun kanë me thonë kështu Allahu betoët se Ata s'kanë që të përvijgje përvecë saj Khalakahun El Aziz Këtoj që ka përna pëjtë në edhe I ka kriua, aji qëli është i fort Edhe aji qëli i dishëm Elle dhi gjaallë lëkumul ardha mehden Wa gjaallë lëkum fiha subulen Leallëkum tehtedun Aji qëli është për juve Në tok shtres, tok e rrapsht për ecje, dhe ka kryua rrug, laallekum tehtedun, që në mënir që ju të gjeni rrugët e juaja. Thadë Allahu të barëke, wa taala, wa la in se eltehum men khalakahum, pyte tjetër. Thadë Allahu u gjellar, nësi pyte njërzit, kush i ka kryu ata? Vetë njëri, kush i ka kryu? Leja kulun Allah. Dhe të thojnë, Allahum, a ka njëri që listatë në ka kryu Allahum? Nga kja firin maj lartë, Dheri maj poshtër Këjtë thënë Allahu të bare kjo t'ala E thëtë Allahu gjelluara Fe enna ju fekun atëher val Se largohen Ta është parashtrojtë pykja Sepse Hoxha këta jetës ka i siel Dënë me mbo një lojtë të lazumi një, ndër, një lojtë ndërlidhje pa shkëputur Lazim Në gjurë në rabo është diçka qka I rrit diçka, -diçka i -di të nga dhe nuk i shkëputut Kjo e lazim Hoxha thëtë Në mes të uhidit rububije dhe asaj uluhije ka ndërlidhe të pashkoputur të pashkoputur që do me thamë nëse njëri ju e pohonë Allahun si Zot Allahun si Kryuës atare ka do dëmëzdojsh me tja përkushtoj adhurimin vetëm Allahut Subhanahu e nëse e veqon adhurimin e ti ndaj dikuj tjetar atare do të mirët nëllogari për mohimin e ti ndaj rububijës dhe ndaj esmawës si fa dhe ndaj uluhijës Nëse nuk adhërëm vetëm Allahur, a i të të mirët në nëgari, si kur mësë me, pas, me pasvesu Allah unë gjellohala, hiqë, hiqë, asë pakë. Kjo mesele, të të naduhët neve prapë të qështja e imani dhe kufrit. A Ad, dhegzohët kufrit dhe a dhegzohët imani? A jetë e baad? Shqe kësëmën të imi e përdojnë në kitabull iman, jetë e baad, pjesë zohët, një copë, dhe copë, tre copë, katër copë, kësht E keni pjesë, nuk e keni pjesë tjetër. Kufri, pjesë e zohut. E keni pjesë të kufrit, nuk e nuk e keni tjetër. Kjo çka do të them, njeriu i ka, për shembull, nëse e ndajë na besimin në, në gjashtë shtylla, njeriu i ka pesë shtylla. Dhe pesë shtylla te i mohonit i ka tamam, dhe i mungon një tjetër. Çka është Allahu xhallahu ala? Allahu nuk ja mohon këto pesë shtyllat, po në mungesë dhe në mospraninë e një shtyllës tjetër nuk ja pranon këto si valide. A e kuptu të kitë mesele? Por që imbu, nëse njeri ju e beson Allahun, librat e ti, melacet e ti, tatgruat e ti, dite në gjikimit dhe thotë, Allahu s'ka kaderë. S'ka kaderë. Qka i bje? Te Allahu qëfar gjikohet ki njeri, si pa besimtarë, dhejri se ta pranon e kaderin, se Allahu me dëshirën e ti absolut e cekton qka doje. Apo e kunder ta, e beson kaderin, për nuk e beson një pengamer për pengamerve për shemë të krishtarë të kue kanë problemin, se nuk e pohojnë Muhammeden a.s. s. Jehudit kue kanë problemin, nuk e pranojnë Muhammeden a.s. Ata të gjithë për nga mërë të pranojnë, të Allahu qëfar dispozite kanë më huës, sepse i afton me më huë, një pjesë të imanit që njeri ju mos me qenë besimtarë, efe të u'minune bi ba'di l-kitabi, wa të këfurune bi ba'din, a ju ojë njerëz, kjo i drejtoj dje përshjetë në likurën e tëre. A e po honi dhe e besoni një pjesë të livrit dhe një pjesë të jetër e mo honi? Nuk ka mundë si kështu. Andajtë nga këto a jetë dhe kjo te lezëmi, ndërridja e, e pashkoputër mes të ujitë rrububie dhe uluhie në abaneve të qarë se një rridë. Munët me pas pjesë të sakta të imanit dhe të allahu muldogarit pa besimtar allahu në rritë. Si kjo, e beson allahu në si zotë sa erë qita ve Falënderimi takon Allahut, vetë Zoti na jep të mirat e kështu me radhë. Kjo është shprehje popullore që kanë, çka na e di na. Mir, po kur vjen atë adhurimi e këtu ka problem. E këtu ka problem. Nuk janë ushtron dhe nuk ja veçon Allahu te barekehu te ala adhurimin. Andaj thotë hoxha, "Wa ghayru zalika min al-ayat allati yuqarriru Allahu ta'ala fiha rububiyyatahu yamtanu bi ni'matihi wa tafarrudihi bi anwa' al-tasarrufat." Qoftë Allahu te barekehu te ala, thotë në shumë prej ayeteve në i përmen të mirat e ti dhe në përmen të qenurit e ti si zotë dhe ajse e ko rrububien, duke në tërhesh neve drejt asaj se Allahu subhanahu wa ta'ala e miriton të adhurot A, pasaj thotë ju kërru në bihali Allahi adhuruasit e idhive adhuruasit e idhive i pranojnë të gjëra që ka pranojnë? e bu gjeli, që ka pranojnë? Ebu Gjeli ka pranu se Allah është zotit qejeve dhe i tokës. Qëka s'ka pranu e Bu Gjeli? E gja'lel al ali hëte, ilahën wahide, inë ha dhe leshejë unë ujabë. Ebu Gjeli ka thonë këtë fjalë, në disa prej e zbëbë në shkaqeve të zbritjes. Ka thonë, a krejt të adhurumë, qëka i kena na? Prej latit dhe uzajës dhe menatit dhe shumë e shumë të tjera. Të gjitha këto, ti bojna vetëm një të adhuruar, kjo është që A të gjitha partit, min një suni një parti? Këha është të që ditë shpë, së mundë është. A vetëmë Allahu mëngu? Nuk ka. I dha dhukir Allahu wahdahu ish me ezzet kulubuhum. Kur përmendit vetëm Allahu gjellu ala, në veritën dhe ndjejnë pakinatësi zemrat e tëre. Pse? Sepse nuk e njofin Allahun të barëke wa ta'ala ma qadarullahi haqqa qadrihi, inna Allahe la qawijun aziz. Ata nuk e njofin Allahun në madhrinë ti dhe fuqinë ti? E Allah është i fuqishmi i cilin nuk ka mundësit të shtijet dikushme. Allahun të barëkë vëtala. Vë ju kërru në bi anë e usanë humën lati e dëuna min duni hi ma hlukatun latem li kuli enfusiha, vala li abidiha, durrën, vala nëfan, vala moten, vala hajatën. Shikosh ka thotë. Të gjithë adhuruësit e idhujve. E pranojnë, e pranojnë, se idhujt e të tërë nuk kanë në dorën e tërë mirësi, asë të keqë, së mujme bë As s'ka niyet, s'kan mundi dikujt mi dhan jetë. Pastaj thot: "Wa la nushuran." Das s'kan mundi mi dhan çka? Ringjallë dikujt. "Wa la tasma u la tubsiru." As nuk shikojnë, as nuk dëgjojnë. Ajo letra e shkruar e Zeza në të bardh, i ligj përvec Allahu subhanahu wa taala, ajo as nuk dëgjon, as nuk shikon, as nuk ringjall, as nuk krijon, asnjë sen nuk e bën. Madje është e krijuar labs krijuar i shënuar në letër dhe adhurohet për veçallahu te varde keutaala a shigoni gjashmëria mes të lashtëve dhe të këtyrave të bashkëkohorëve ai i cili ka mend idë gjashmërit pas ai thot wala tuhni an hum shay'an wiqirrun anallahu huwal mutafarrid bil khalqi wal rizqi wad dhorri wan nafa'i wat taqdiri wat tadbir wan wa'i at tasarrufat dha tajjith mushrikd dhe i dhujtar te pranojn se i vetmi i cili ka dorë në krijim në furnizim n menaxhimin e universitetit është vetëm Allahu te bareke وتعالى leisa ilaihim wala ila othanihim min zalik shay dhe mir, e din shumë mirë se idhujt e tjerë s'kan dorë në këtë s'kan dorë në këtë mirë po ata nuk e doin adhurimin e Allahu te bareke وتعالى ne munir të veçantë andaj hoxha në fund e kaprua hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i ka thënë Imran ibnu Husajnit Njone prej shokve të pengamere sallallahu alaihi wa sallam I ka thon pengamere alaihi salatu wa sallam Kem ta'budu ljome min ilah O Imran O Husain Se baba Imran Ka thon Pengamere sallam O Husain Sa adhruus i kite Si kone Sa adhruus i kite Qa i ka thon Kale Sebaaten Shtat Sa adhruus i kite Shtat Kto për kuptu këtë mesela, është të kuptuar këtë meselë është e nevojshme djua arabe, patjetër se fjala ila, këtu nuk e ka për qëllim sa zot ai ki. Sepse disa prej filozofëve kanë menduese, por në Mekki Husaini ka menduese çato shtatë e kanë kriju, kjo është e pavërtetë. Po i ka thonë, i sa i adhuronti? Sa i dëshiron, sa ki pasion pastyre në nën shtrim shtatë. Sit ta tan fil ard. Gjashtë në tokë u wahidan fi sama, dhe një në ciel. Kale sallallahu alaihi sallam, thapin nga miri alaihi sallatu sallam, femen të iddu li raghbetik e vë raghbetik, thamir, e kan e ki special, ekskluziv, kur këndë një dëshir të veçant, raghbet të fuqishme, dëshir pasion të, të paparmbajtur, dhe kur e këndë një keqet të ran, ka lut, në lutë, gjash në tokë, në në qilë, ka në lutë, kur i e shumëzor, kale e ledhifi se ma, a i cilë është në qilë. Shikone thjeshtësine Arabit dhe shikone mos një fakin e Arabit, ka ka du drejt. Mm. Qa është i kanë tokë, një në qilë. Kur jam zorë shumë, e lutive qa është në qilë. Andaj, dhe nga meri, salatu, salam, e ka uzu e që Ata i cëmë e lutë në qilë, lutë ata fashdimisht në tokë dhe ka pranu islamin të pinga meri sallallahu aleyhu sallam dhe ka përvundoho gjaket kaptin me fjallën a Allahu të bareke wa taala fa idha rakibu fil fulki, da'u allahe mukhlesin e lahuddin fa lemma nëgjahum ila lëbërri, idha hum ju shrikon, lijekë furu bima atajnahum wa li jetemettau, fa sawfeja alemon, thët Allahu të bareke wa taala, idhitarët ata cilët i shëtërojnë Allahu gjellu ala, zotët të ndryshëm ionën jo e rububia, po na adhurimin e tij. Ata njerëz kur janë në det i në anije, da'u llah mukhlisin. E lutin Allahun sinqerisht. Mukhlisin do të thonë vepër lutje e zhveshur prej çdo njollë të shirkut. Khuls, khulos, khalas. Të gjitha këto do të thonë se të ksa shpreh janë për qëllim të kristalit. E luti vetëm Allahun kur janë në det, kur ta dridhe Allahu xhallala anien mas ai thot, flamma njahem ila al bar, e kur Allahu ishoton ne tok, i nxerr ne tok. Kush ka hip aeroplan e diket ndjenj. Un e provojte ku perjetua me njerz jo besimtar se si, nëse ndodh, ndodh në një lëkundje apo në një shkundje. Nga ana Allahu te bareke وتعالى në univers se si pa po ata njerz që i bojn Allahu xhallala shok, si lutën vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vëtëm Allahu gjelle, gjelle, gjellalu, dhe kur zbrit njeri ju në tokë, rahatohet, dhe i këthejët e pësheve të tina. Pasajtot Allahu, idha hum ju shrikun, kur zbresi në tokë, ja ata po të njëtit, i bon shirkë Allahu gjelluara. Pasajtot Allahu gjelluara, li e këfuru bima ataj nahum. Ata e bon këtë vejpër që ti më hojnë të miratë Allahu gjelluara, që ajo këna dhonë, na, subhanehu e tala, wa li jetë me të ta'u dhe të kërnau qëmë për një kohë fasufe ja alemon dhe nafundet ta kuptojn ditën e gjykimit per para allahut subhanahu wa taala ku ka than allah subhanahu wa taala وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون dita e gjykimit njerzo i udalin sendet jo çish i kan menduar dita e gjykimit nuk peshohet me ato peshorat e ndrishkura te ksa bote dita e gjykimit nuk ekzistojn advokat te cilat do te mbrojn zullumçar prej zullumit te tyre të të fala tahsabanna allah Allahun mëse mendo mukhli fe waqdihi rusule mëse mendo sa Allahu e lehan është premtimin ndaj të dërguarve të ti inë Allahe azizën dhënti kam Allahu i fordë për ta shfaqë në pah drejtsin e ti dhe fuqin e ti ndaj, ditën e gjigimit dalin kretë sejnët ndryshe, jo që kena mendua jo që kena mendua, por qembo të nga meri a.s. ka përmen shumë prej ilustrimeve dhe në mënyrë figurative se si kanë menduar dënimet në xhehenem. Njerëzit çfarë thon, unë nuk mundi kta me perceptuaj. Po jo rastisht nuk mundi me perceptuaj, s'është bëu tjetër. Mirpo ajo ndodh. Wa badalahu minallahi mala mekunun yahtasibun. Se kanë menduar se ekziston edhe kjo dënim. Ma e ke ça për kësaj cela është? Jo në pritësira të këtij ajeti ka ardh. Dhe dal njeriu e kanë mbarën këtë tafsir. Dënëri u ditën e ngjikimit Hasive nefsehu mu'minen fe idha hua kafir. E ka mëndu vedhveten besimtar dhe del qafir. A ka ma keqë? Innehu mu të këdhu shëjatina e ulija e mindun illa, vajahsebune, ennehu muhtedun. Disa praj njerëzve i kanë morë shëjtanat përmiqë, kundrejtë Allahu të bareke vëtale. Vajahsebune dhe mëndojnë, shikone, mëndojnë logarisi në vedhvetet dhe tyre, të ennehu muhtedun, se janë tëllzuar. Mirë po, të Allahu me qëfar do të gjikohen? Me logarin e tyre, të a me logarin e Allahot? Ja me logarin e Allahot. Melik, jo ja mi din. A i gjikon, ditën e gjikimit. Andaj, ti logarisim vetë vetët tona, para se me mordë, Allahu gjellohar në logari vetë vetët tona, dhe ti shëshitim shpirta ton, ti shëshitmi mendjet tona, ti shëshitmi raportin mës neve dhe Allahu të vare kjo vëtala, se ku jemi neve madhurimin e ti ku jemi neve me pasërimi në shpirtit tonë, ku ndrejtë Allahu të barë e kjo vëtala, qad eflëha më në zëkkëha, qad khabe më ndësëha, ka shpëtuar vetëm a njeri cili, e ka pasëtuar shpirtin e ti, vetëm e të pasëtuar një shpirtit njeri ju, shpoton para Allahu xhallavala wa kad khaba dhe ka dështuar dhe ka humbur ai cili e ka nyellosur shpirtin e tij dhe në fund hoxha e ka prove një hadith nga pejgamberi alayhisallatu selam në dy sahiheteve e bukharit dhe muslimit ku pejgamberi alayhisallatu selam muadh ibn jabeel e ka pas në gomor duke ecë bashkë me gomorin e tij na dhe ka thënë pejgamberi alayhisallatu selam me muadhin dhe i ka thonë ja muadh oh muadh a tadri ma haqqullahi taala alal ibad O Muadh, a din të drejtën e Allahut ndaj robve parashtrohet pyetja. Pse pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem e vet Muadhin këtë pyetje? Ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab në të, në librin e tij Kitabut Tawhid e Kempermenë sa më oneman për t'ia tërheqë vëmendjen Muadhit dhe atij që i vjen pas Muadhit, se e drejta e Allahut duhet të mësohet vazhdimisht mohallë ka qenë alim, ka qenë dietar i sahabeve. Mirpo gjith gjith me gjith pozitën e tij ka apo kët pyetje. A e di hakën Allahut? pyetje. Ti ta tregoje, do t'ja tërhiqe vëmendjen dhe t'ja mësoje vetveten që të mësoje vazhdimisht me hakën Allahut te barekau teala. Wa ma hakku al-ibadi ala Allah. Dhe kjo është e drejta e robëve ndaj Allahut. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dhe i dërguari i tij e din më mirë. Kjo ka qenë edukata e tyre qale qapen nga mërë alaihë sallatu wassalam haqqë allahëi ala al ibad en ya'buduhu wala yushiriku bihi shen haqqë e drejta allahut ndaj rrëbërërërërërërërëtëti është njehë en ya'buduhu wala yushiriku bihi shen që ta dhërojnë vetëm allahun dhe mosli shashrojnë asnë njësën allahut shirkë shashrimë kësh të haqqë allahut njehë wa haqqë al ibadih ala allah dhe haki Allahut nda i Allahut ndaj robërve të tij, fakt haki i robërve të tij ndaj Allahut, këtu çfarë duhet më pas një një shpjegim të shkurtë, neve nuk i kemi caktuar Allahut hak, po ja ka caktuar vetvetes, sepse Allahu xhallahu ala ja obligon diçka vetvetes. Haki jon është obligim për juën nës Allahut. Ndërsa haki jon, çka namujna me lip diçka te Allahu, më thon o Zot bjema, Kjo është se Allah ja ka obligu vëtë vetës, e jo që në kena drejt me lip diçka, Allah të e bare kjo vëtë ala. Thot, en la ju adhibe, men la ju shrikubi i shei, en haki njeriut, ndaj zotit, është që mos të të dënoje robin nëse nuk i ka bëshirkë. Allah e ka taktu për vëtë vetën e ti, nëse njeriut rinjallët para Allah, nuk i ka bëh kur gja Allah u shirkë, Allah ja ka obligu vëtë vetës më të dënoje. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu xhelloa na bojë për atoë për atoë të cilat nuk dishojnë në adhurimin Allahu xhelloa, e manifestojnë adhurimin Allahu xhelloa me zemrat e tyre, me mendjet e tyre, me gjymtyrët të e tyre. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu xhelloa na tambojë për atoë të cilat dëshmojnë pronësinë e Allahut, u mësojnë njerëzit dëshminë Allahu xhelloa dhe u mësojnë se vetëm Allahu xhelloa është i vetmi i cili meriton në monin ekskluzive të adhurohet. Elusim Allahun xhelloa, që Allahu tebaraka wa ta'ala të na bojë sin me mushirinatina do grumbullon me pejgambert me shahidat e me njerëz të mirë ditën e gjikimit lusi imallahu xhelalu ala qe allah te bareke ve taala musliman kudo qe jan tindehmon lusi imallahu xhelalu ala te burgosur te musliman ve allah te iran lusi imallahu xhelalu ala qe allah komplotat e zullumqarve allah te spartallon lusi imallahu xhelalu ala qe allah te bareke ve taala tashl mushir mes musliman ve aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwa al-gafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin